Diego Armando Maradona. Buenos Airesko irrati batek, esan du Diego Armando Maradona os hospitalera eramanzutela oso gaixorik zegoelako. Berak ordea, esan du hau gezurra dela, eta txikeo normal bat egitera joan zela Gainera, oso sarre dago komunikabideek txorakeri asko esate tutelako, Bere ustez. Berak, esan du txikeoa egitera joan eta medikuek esan ziotela gaua ospitalean pasatu behar zuela txekioa, egin ondoren oso ondo dagoela esan du. <totipa>